Beren, démon és idézője. Én szólítalak, urad és parancsolod. Megidéztelek a pokol legmélyebb bugyraiból, hogy engem szolgálj. Engedelmeskedj a parancseimnak. A démon kelletlenül lustán nyitotta fel szemeit. Megint megidézték. Kiterjesztette tudatát, hogy érzékelje, hová került. Igen, ismeri jól ezt a világot. Hosszú időt töltött itt egy mágus szolgájaként. Tud róla egyesmást. Körülnézett a helyiségben, Otthonosan berendezett szoba, csak a félrehúzott szőnyeg és a parkettára mázolt idézőkör rontott az összképen. Hát szavamat sötétség születte! És nézz rám, én vagyok a mestered. Parancsolom! A démon eltűnődött, hogy tényleg meg kell etennie. Ah, na, Lássuk ki ez a bűvészilas. Lassan megfordult, egy sápat, pápaszemes, sötét taláros alak állt egy asztal mögött, amin valami fényesen világított, élesen szúrt a lény szemébe. Ahogy is hívják? Aha, igen, elektromos fény. A lámpa alatt egy fekete könyv hevert. Ezer közül is megismerte volna előző gazdája griboárját. Így tudta hát ez a gyenge kis halandó megidézni. De valami nem stibbelt. Próbaként a talajra csapott a farkával, feldöntve az egyik gyertyát és eltörölve az ötszög egyik sarkát. – Na csak! – Megállj! Nem hagyhatod el a kört a mestered engedélye nélkül? – Valóban! – A démon hangja, mintha egy feneketlen mély barlangból volna. De megkínzott lelkek sikolya is ott visszhangzott benne. Még egyszer körbefordult a helyiségben, majd döngő léptekkel elindult a falra feggesztett tükör felé. Na, na de, de, de a, azonnal menj vissza a helyedre. Ez parancs? Na no, persze. Fintorogva nézett a tükörbe. <gül> Annyira tipikus! Éjfekete fekete szőrzet, parásként izzó szemek, felfelé ívelő szarvak, meg kecske szakál. Patában végződő lábak, éles karbok, láncsa végű farok, vörös bőrlebernyeges szárnyak, – És a lábai között? – De hát így képzelt el az idéző mágus, ezért így agyagiasult. Dühösen fordult meg időzőhez. – Hát most komolyan, szerinted így kellene kinéznem, mint egy elfuserált, szárnyas szatint? Hát a, a leírások. Na hát az elődött sem az élénk fantáziájáról volt híres, de legalább értett ahhoz, amit csinált. Tisztáltalan teremtmény, én a gazdád parancsolom. Térj most vissza a helyedre, és... Hallgassd a parancsom! Laj, hagyd már ezt! Unalmas! Szárnyai visszaolvadtak a testébe, eltűntek a paták, a farok. Nem voltak már ott a szarvak sem. Egészen emberszerű lett, bár arca végtelen gonoszságot sugárzott. Elindult körbejárni a szobát, mindent alaposan megszemlélve. Változtak kicsit a dolgok. De bizonyára eltelt pár év mióta utoljára megidézték. – Na, ha de, de hát betartottam minden utasítást, ahogy a nagy mester írta. A démon lehajolt, újját a pentagramma vörös vonalához érintette, majd felegyenesedve megszaglázta a vörös anyagot. – Csírkevér! Te tényleg csírkevérrel időztél meg? – Hát a leírás szerint azzal is működik a rituálé. Működni éppen működik, de azért elég nagy sértés. Sokkal méltóbb lenne egy szűz vére. A régiek adtak a stílusra. Tökéletes volt az idézés. Minden egyes szótagot megfelelően ejtettem, minden mozdulatot jól hajtattam végre. Engedelmeskedned kell. És mégsem teszem. Valamit csak eladottál. A démon tekintete a fali órára villant, majd az ablak felé indult. Talán rossz időpontot választottál? Nem. Ahogy a mester írta, teli hold idején. Ha jól látom, kellemes nyár éjszaka van. A könyvírója egy hóviharos téli éjben hívott a világra. De azt is írja alábbi hogy nem számít melyik hónap, csak teli hold legyen. És ma az van, erről biztosíthatlak. Ehő. Nos, hogy van tovább? Igen, szóval... – A záró igének pontban éjfélkor kell elhangzania. – Akkor ez lesz az? – Nem hinném. A varázsló megkocogtatta karóráját. – Extra pontos svájci minőség. Nos tehát, minden rendben volt, nincs kibúvó. A démon elindult a varázsló felé, aki addig hátrált, még egy szekrénynek nem ütközött. – És még semmi jókor időztél meg. – De, de, de, de, de hogy, hogy lehet? A démon ajkait túlvilági mosolyra húzta. Elővillantva, cápájéhoz hasonló fogsorát. Volt, ne engem hibáztas! Azóta bevezették a nyári időszabítást!